ارې دنا پښتې ارې دله پښتې ما یې طلب کوو به نشي څو هوار پښتې د عام لوکونو له له سيزو له له او تاریخ په کلمه کې دا ور پښتې و او خپل دراغه لږه نه نو پدې کې دا دوالې اربا ارې وانه له conta fiscalo چون دواله دواله 44 دا دواله 42 دا او زیل مانند او داخه کمنو کليمه نه خلک ووته کليمه نو په کليمه کې دا سی وخت پکارو چې دې څه کی وبازي شاري شارح هندی او غزی تشارح هندی شرحه لغاية التحقیق توسط سروی کې د شکورونو تو پراته انما سرهشته لغاية تحقیق شارح هندی چې کومونو هغه دا کار کړی دي چا ویلی دې اګه یو کله نه خبره و تل له منځه داویل چې دا دوالې ار په لپزون سره خارج شوي سره لاپون سره خارج شو م بیا یتونو تپل کې حاجته روان پو شوی لږپخت دی ماشار داویل چې دا د سره په تاریب د قمه کې داخل نه دي یو د دې لپاره تاجت وښته وي چې که تو ول ذکر کېدې شي قارص خبره پوي کېږي دا هیڅ طرح په تاریخ د کلمه کې څه داخل نه دي چې کومه وخت سره موسکو په واژو او شاری هندي وي چې دا پقید د لفظ سره څه شي وي دي ورته لې پرانی پوي کېږي سره څنګه شاری هندي په لفظ سره کو خارج کو او ما وي وي دا داخل ني نو خیرو داخل ني دا سر سنوي داخل ني فالا هاد تايلق يخرجها يو قد باندې دې یو سلطه حاجتو نيشان ايله اصل کې د دې ماصلا باندې رد ب قصده د چا شارې دي شارې هند ته دا داخله څنګه او چې تی یا په چا سره خارج کی لا ون سره دا لب جنس د جنسمونول نه را ځي اخراج جنس رو د داخلهوله را ې جنس ول ل نه را يتونله سره فصل لا اوباې خلک په چا سرهولو سره چې دوونهسه کوې او تا په جین سره و ف بشاری هندي بیازان لطګوري او خلک غیله پرتګوري شاصل کی دا جنس سره او فصله کله کله د دې په منځ کې نسبته ومن خصوص من وجهي او خصوص من وجهي چې کله د جنس او د فصل په منځ کې نسبته ومن خصوص من وجهي بیا دا فصل دا فصل من وجه الجنس او ذا جنس من وجه الجنس فصل په کله په فصل سره شمول ته اشاره کوي او کله په جنس سره فراس ته اشاره کوي صرف دا غمو کنه نیمای نرمه موبایل که تاسو مطالعه کړو په لاره دور او تاسو برج و زده کوو کنه هغه وینوخه دې نه وکړانه ما ستاسو موطالېبي دلاريستری ته دی په اړه دغه نو زما یې چې علی هندۍ کړه څه دا غوښتل به سره یې جوړیږي دا ورملېږي موږ سره د دمنې به ځو ولا کار ستاسو موطالېبي په اړه ما تاسو موطالېبي کراغلې او کابل لږ ګمراغه سوال طالبلې کېږي څنګه وکي ويچې کلا دا شالي هندۍ له برزیل په پرتله کله <ماشر> په مابین د جنس او د فلسفه په بزو مو خصوص مو ورته دی چې تلفظ وکړي انسان یو ود شوي چې نیو ود او وضع وزياله معنی مو موضوعه تاوي موضوعه راتوي چې معنی له مفرد شوی دا کله لفه دې پورا شوید، لفظ، چه ما یا طلب وضو بین امتران، ده خصوص شوگا، او بیا وضع شوید، ده عموم شوگا، و من واجین خاص شو، من واجین خام، چیک او موضوع چاعتا و وضعیل مانند کنا، موضوع چاعتا و چیمانی نسی شوید، یا برا برا خبر را که ما یا طلب وضو بین انسان ویوکو، انسان که خلق وضو بولی که، و چه ده وضعیل مانند که و بورو، و محملات کسو شوید، خارشي پاتل شو کنه ها په تو ګورو برابر برابر خبره ده کله فزیو کو نیه اتوال بده سوشو داخلي من وژنه د جنس کارو او کو او من وژنه د فصل کار ته کوم او دا بل د لخصه څه چې دا من وژن چې کمنو عام خو موزمې ته خيري موزمې دا مخمل پکې شو داخلي په دې ته وګورو جمعیت لپاره زوبین انسان دي وسوخته فاریشو دا ونه باندې زوجو فاریشو دا پصال داره کو مینوجنې چې څارو کومینوجنې نو د ځایوی چارې هندی له طرفه خلق وی شاتل کې د جنس او د پسل فرینس پا کی ټول جوګی دي مولا ته جنس اود <es> مینس کی د نسبته عموم خصوص له <es> وجهي مينواج <minshi> بیا هغه ځای کې چې کوم جن سره اختیاض کېدل شي او پسر سره شمول کا به سه کېږي. نو دا ځکه چې جن سره نشو ویل، ایست را شو. شارې حجامی وي د تکلفات په اس حاجتو صرف دمرول چې دا دوا لري باید سره په طالب د داخل داخیل دنې اخراج لپاره وروجهته. داخیل لې سره. دا کم ضروري خبره ده. قریب د کلمی د مودیل مانو نه شروع کید لږ دن شروع. څنګه شروع کید؟ لږ دن شروع. کوځلې مانو نه کولو شروع کید. ته او ځلې وهران کی چې کمره څوک داتې. سوال 40. داتې. خو بیا لکه د ګور یو ما. چې ته یې چې ته هم نشته. قریب چې د ضرورت نه دګی ټوک. اونې دنیا ته دتې شي. څنګه شي؟ دنیا د سوط تر اړینو شاملې. په خپلګه مفراجه غېزه تسې، عامل شي، او چې کومو داخلي ډول غېزه تسې، همین زوال اربع بودی تاسو میرولای ځن سره په تاریخ د کلمتښتنه نه یو صورت اهدت نشته. دغه زګادات کووي، چې خیرو داخله دینږي، دا په کده سره زمې دي، داخلي، فلا حاجه، هیڅ ضرورت، ها، فلا حاجه، هیڅ ضرورت، اله اكيد، دغه خطا، خیرو داخله تنفي زرداف دننه زرت فيه ده قات فيه دي لندري په استمه داوله پر نوڅا نه وو اصل کې سوال نه غیر داخله تل سي په کلمه فيه نو داخله په کلمه کې کلمه کومونس نه کلمه صدا کومونس ته تصنگه دا ضمیر راځي کای او تاريخ بوله تا کړه له ضمیر و ته کړه په تاریخ سره د غیرو درس د په تاریخ کې او د تاریخ چا کې په کومه د عبد الغفور کوي عبد الغفور په جنې کتاب وَإِنَّا مَا قَالَا دا در بردر سوالنا سوال یهو تریقه دا سلا چه دا کتاب دا دیگران دا محفوظ دا مفتّل دا محشگینا مخصب بھائی کچھ ساتھ دیجئی ہمارے خاک ساتھ حامل آئی دا جاراللہ مفتّل نسو شگینا او فاغل کی تکالا تاریخ دا فلیمی کرده دی اغه کړه دی هی ال لفظۃ الداله هی ال لفظۃ الداله اغه ال لفظۃ ویلې سی او تا تعریب کلمې کړه ال کلمۃ لفظ فرض ګراولې نلا مداد دا, دا, دا, دا. دا من هونه د خلاف کړه دی خلاف د ماخذ من هونه د قوت د ختاګری پر سو په جنو په بیان دی نکت کي پطغوم سړ د جمور خل بیا ک پاک في نکت وا نقط دی جوابي وإنه ما قاله لبس ولم يق لجون ل لأن لم ييقس د الوحده دو وحت في داخله ک وحد المدارس مرس ال الحاقي دي وجل تاانه لانهو لم يقصد الوحده ده مشهور مساله ده لك رسطو ده تعریب سلب کلمه اخلاس شی و ده ده ده زمعشری اختلاف تاب و ذكر کشم چه وحده, وحدة تول لفظ او وحده تول مانا تعریب ده کلمه که دوار شرطی که یو شرط وحده تول لفظ او وحده تول مانا ده دوار او که یو سره زمعشری و دوارت دی او د په دې دی یا سره دا د ټاپه د دا اصطلاح پخته لا دا اصطلاح معنی لري مثلا سره د دوه په دې کې څو اختلافونه وونه څو په دې دی لافظ چې وحدت د لفظ کلمه کې شرط ته کشرته نه دی بده زمهرې شرط دا رو باندې کار اورلږي او د دپنې ضروري نوي واحده د لفظ د دپنې ضروري نوي د دپنې باندې تا راول راجت د ګټاراوړي نه دا خبره ونکو وينما قال لفظ ولم يقل لفظه ده انه لم يقصد الوحده زګدنه قد كلمه وحده لا والجاو کو ختبه ها اكس 1 فل كلمه مبتدا ده اول کلمه تو سره اول نظر سي شه خبر ده خو متابقت ده خبر ده مخاطرات واجب ده او جاهزه متابقت ده جان دا خبر ده چرته دا فردا ضروری ده اول کلمه تو کې څه شته لغتون کې سره ورورونه متابقت خبرونه اپتداو د خبر مطابقات سلی شرط تی او دخو مطابقات نه میرا رو رو تیر برا رو تیر برا رو رو وحدت پریداوان وحدت سکیگی که کم از کم دی کم در دو لکو برا برشیو والمطابقات غیر لازمتین لی عدم خبر مطابق د مفتدا سلی دا مشروط تیر کمیر بشروط ہواند ارض ایکی خبر مفتداد تکرونه اولنه شرط چه مفتداد خبر با دوار اسم ظاہی دی مفتداد خبر با دوار اسمی ظاہی دی ایوکو که مطابقت ذری لکه یا اسم یا دوار اسمی ظاہی دی بیمشن اغا داری چه خبر به مشتقی وی خبر څه وی مشتق خبر حامل وی د ضمیر د مبتدا او خبر کې ضمیر وی او چا ترجی وی د مبتدا خبر کې ضمیر وی د شاز مبتدا وی سالو رب څه د راتلې داب داسې سېغه نوي دابا دا دغه سیغه چې مو ساوې کې مذکرو دابا چې مو ساوې په اړه ذکری مذکر و مؤنث تی و تابع وی وا غدا کی بیا مطابقات ضروری نکایو اس میں تبذیر مستعمل بالمنجذ دا دیک یست وی په مذکر و دوم خدای صفته مشباب فعیل ایسو خانه دیک مذکر و مؤنث او دریم فاعول وذن تشید؟ فاعول وذن دیکھیں مذاکرہ موننسوی کسو السلاط خیر من النوم ما السلاط خیرتون اوشوف موئی خیرون من اس میں تفضیر مستعمل بے من دیکھیں امرأتن جریحن یا امرأتن جریحةن گوڑ جائیں وزن فاعیل وذن کیس تویفیل مذاکر دا فایلونه معنا مفہوم دی فایل کنه معنا دی دارنګې امراۃ او رجل صبورون ورته امراۃ صبوره تن امراۃ صبور دیکه یستې په ذکر ووونه ونوس دریڅو د ددری دې کې مو ذکر مو نه زبرابر دی دې کې مو طابقت شرط او بل خبر صفته خاصه دی خبربر چې صفات چې پې خسهه د موده شي دا کې مطابقت ضري لکه عمراتتون ح سلوو ح را ځي سلوو ح را س کو اوړوله لکه عمراتتون مور ب ک تا تاجته په عمرات تون امرازه فائده ديږي څه فائده ها اوس کي څه خاصه موانسه چې خبر صفته خاصه موانسه ما غواړم چې مطابقت د مقصد سره ضروري دا ما ویلو شرطونه تاسو په په هي دلته کې دا شرطه ته دي چې خبر مشتقی نه دي خبر دی قاې خلک یادې د په کار خبر مشتق نه دی چې مشتق نه دی نو مطابقت د مصد سره وااجیر نه لازم نه دی زور لا دکهدو ووي وال مطابقت لازم مت عاد فار مطابقت سروری نه دی دوجه د تن د چاان کشت نه وا ز واجب نه دي ماته مستخف کوه کړه دا که څور خو به کړه کانه کړه مطلب ځه په لګه ټول کوو کوړو پونس دا که څور خو به کړه خبر ورکړو واجب نه دي کنه چې په تخون مخاري کنه نو کړه به ولګه دا په کومه ښاري نه کټه راتيبه واه لیماتوزا جواب ما کو ن لفظی اقصرو سره دنه چې دا لفظو ټکي څه دي اقصر دي دوی د دې کې بوتیرو استرولوجي نه دا د مسلمان نه پکار اورو دي چې د نړۍ کې دا کومه د غاړې څنګه ده دا وی وی دا اوګدیو ير استیچر اورو سکیو اوګدی او لفظ لند مطلب دا شو لند چې لفظون او لفظاتون راول سویق شو دا کوم واجب کو نه شوګا وکلا لفظون راوړي وکلا لفظون څه کوي راوړي تا ترجیح ور کوله لفظتون لا شره موافقت کوم بسيطه راشي زه ترجیح ور کوم لفظون لا ذکې استار کوم بسيطه راشي امر باندې کوم نشوي یعتی استار کوم راشي او شرطه دینه کلا لفظتون راوړي بیا د مراد خرابيږي بده معنی مراد ده چا وحدت د لفظ ضروري نه او کتا راوړي وحدت د لفظ بسيطه زه زروشم مین واینما قالوا الجن ما كون اللفظ اكثر سر دینه کمن را کذل دا کو ان لفظ لفظ سرینو مراد لفظونه مراد معناو دا لفظ سرینو دا لفظ دا دویم پنځه کليه کوي وたり سمانا کي هرېچا کي سمانا یو قی دراږي چا جنو لفظونو د پاره د شمول ټولو الفاظو ته وشو شامل ټوپ او له الفاظو ته وشو شامل اورو باندې کوښښ اوس پرورو ا دغه کوم د کلمې مو هر کله مده د دې حالت شو ده یو څلور لپاره اول کې ته خود وزيالې مانند وزيالې مانند وزيات څنګه د ته نمازې مجبور لا دی پکې نه هغه نه فعاللې لفظون دی او باندې جاری مجور پر مطالق دي دا اپیل سره د نه فعالو مطالق پنل جمله فیلیه او دا جمله فیلیه صفت واقع شده لفظن دبارا لفظن موصوب و زیلی معنی سے شده صفت قانون داری شده نکیلی نروس تو جمله راشی یا جاری مجرور راشی مضاف ترکیب کی جکم صفت واقعی او جز معرفی نروس تو جمله راشی یا زرب جاری مجرور راشی مضاف حال واقعی دا به حال کې واقعي دا ځان سره چې کومه یا ځرافقاري دي په سر دبر خبره راوړم نو موږ موز موز بغیر د دینوم کېږم اګه تاسو په موږ کېږم تاسو په کاغانې کېږم شرط د موږ په بغیر د شربجامې نه مو کېږي نو موږ وکورم کېږم بیا موږ د تامل راځو تر هغه له شربجامې لږه له قانون څخه لږه اا ان دا زو ټول ورواډه کا سبق وزني یا تا وايي کې دې کان تل کېږه ما ته ما ته څه وایي؟ وګوره اوس چې تاسو وایي چې نه در hạiه لکه زو چې ګان تاسو خبرنداس پندل ما ترقیق کړو چې لفظ موثوق دې او ځلې مانن دې څه شي شي تاسو اوس دا او ځا د دې وځای د کمنو شعر تاریخ کې تاریخ چې کمنو موږ کو وضف لغت کی نیحادن تاوید وضف لغت کی نیحادن تاوید ای اگر نا یعنی که خودل یو سیستی جنب سیست و فا دفل سیستی یو کتاب دفل کتاب فاکر کیره دیده وضعیده دیده دی. دی سوید فا دفل تاسوید کتاب مکنی شد لغت کی نیحادن تاوید سیف المبتلی کی و مقالب وژوه دي کتاب موږ ته په موختي ورونه وته ووایه وژوه تعریف اصطلاحي څنګه نوکي وای چې موږ په عبارت کې د ګرکړل د وضعان او د کومنو تعریف کی د وضع وای ارسطو کی وای نو دا هچ مونږ هم ذکر کړل د تعریف کی داغه تعریف نو شو دغې سو شو شو جواب قیده یاد بنا د زغور او د خفا د افعال و, و دا پر مسادر و باندی او بنا د زغور او د خفا د جمع و د دستنیو و مفردات و باندی را د زغور او خفا د افعال چې چه افعال ضائعی ری او یا پتی گی فیدہ کتاب و مسادر و بانده. مصدر ظاهري چه فلسفي ظاهري چه مصدر خفيي فلسفي خفي چه مصدر قوييږي پهل وسيتي قوييږي چه مصدر نه قوييږي پهل وا پهل وا او د حاضر کې کوم دي د څه او کوره د جمهور او د تضنيو دا به وړانداتو شي کوم وړاند په چې بده مو ته ورځنه په ویګره په جامه دل تکي چې کووز یماس چې ما لاغه پهلو د دې مزارو وځه را دي نو جوزه او فجر وزا او خپل سکو او فجر خبرونه پوسټ څه که د وندلې تاریخ کې وضاوي تقرر تقرر چې کوم نه نو مقارر اول ده يوسي زي ده بارا ده بلسي چون كده زيكي منغا ده وذ لا لفظ ما تذكر قول دا من مغدا سوواي المقارر اول ده جنس لفظ دي ده بارا ده جنسي معنا د جن څه لفظ دي د پاور د جن څه په دي شانتره چیکلم اتلاف او یا فهم ترا اوسترشی اول نه نو په ما مين او معلومی او ثاني معلومیږي د زنه فهمږيږي زنه کله شیواله مطلق شه لافضی وکغیر لافضی وک سری غیر لافضی نو باس د دې د اونو صدقو کله لافضی وک خیری لافضی را یو سیس شي د بل سیس لپاره د خیرات لپاره لږه ته لپاره شه قرانه مولا تعالی د 24 دې د مثالی دې به خدای پاک نه بوزي دی به په خپل <سؤال> زوافت دی. چې قیامت پردو پردې. هغه ته په خپل <سؤال> وخت نه. په خپل ودا یې دې دې دنیا دې لوګي ګوري لوګي څهم دې لوګي دې وي دا غلا خيرات په لوګي مڅي. هغه قیامت پردو د جهنم په خيرات باندې روان روان نو خیرات څنګه نو لږې خیرات او ورته تاکسې څه ایمبشي کې دا تاریب دغه ډول دی دا مستقله مسله ده دغه غیره مسله همغه چې لنډ لنډ تر په نو لیکلو تاکسې څه چې اول چې خاص کول یو څه دی په بل فورې نو چې دا یو په شو ول خاص نو کدل څه لپاره په سمانا پوری څه شوی خاص شوی دغه په سمانا لپاره په د دې مالې له علاوه بللی نو ورنه خپل په خاصه پرمانا پوری د هله په دې مانې له ور نو مشتراک لفظ دی ووت کو نه واتو هغه لفظ داغه د دې معنی دی هغه د او کته دا شی وای دا لفظ خاص څه په دی معنی نه پوری په دې شان سره چې دا معنی نه فهميږي مگر د یو لفظ نه د بل لفظ نه نه فهمي یم د دې په لږه غاڼه وای صحیح دا مورات مترادف ته شو خالي شو چې کله د یوې معنی لپاره ډیر الفاظ دی هغه دې څه حایر موږ په وراره په ورس پختېږي نا څه پختې نا پختې او پختې هغه د دې ټول اجتماعیو د دې ورایو جوته دغه ردیو ځانې ملي دا لفظ خاصه بچا پوري معنا پوري یعنی دا لفظ نه صرف د یو معنا معلومي کې بلتي کومشترک لورک او چې دا وایي دا معنا صرف د یو لپاره ځدې کی معلومي کی د بل نه نه معلومي د متضاد څه شو بارش ښودایسته د راتل نه نه مشترك زم خارجي یو متضاد څه د کی خارجي زړه د امیانو په دغه ډول ته ما دا ونه ویل دا با داخله په مغصوره کبه مغصوره نه هی باندې وسته زمره سلام ما کړه زدا کی ما پیغوړم کړه کما یووزر دا وایي ولې ولا کما خبره او खबर پوسویږي جواب دل تمونو کو خطاس کو شوی چې دلته دا تخصیص په معنا د تقرر دی اساس تخصیص په کلمه معنا نو مقرر ولده جنس شیری د پار د جنس شی دا چې وایي چې مقرر ولده جنس لفظی د پار د جنس بس یا جنس لفظ جنس معنا له وځو کمانه ډیری وی موشترک لورانه دیری ډیری مترادف له دغه تخصیص منګل اچنالو خپل معنا باندې <تصفح> نه چې ما یو <عوجدتی> د دې ولا دې نه <تصفح> دی بلکې تخصیص منګلو په معنا د تقرر باندې معنا څنګه تقرر باندې به هر دم ته اطلق دا چې کله داشه اول خير لفظي او لفظي لفظ او احس دا چې کله شي اول چې کوم نو سووی خير لفظي اوس ل شیول شووي لاپ او حصة غيري. ما درازي. او حستهشاول غیر ما و چې تا په خ کې او بره ځای چې لغېسه کوو ي د د را ته ویل چې دغه وور دی که او حصته شو نه یادې کمونو نبر ون وه نبره ده دا نپ ام؟ دا سرعه اتو نبل و د شویده د دا خماده دپاره سا سا اوف او دو سینخ رابنا نب اوف او سینخ رابنا دا دا نبل با بابر بان کوئی گئی دا افستشو شیشو؟ شید بقلمانا دلالتو کو جوارابا بقلمانا من پقلمانا الان پقلمانا امم دا او tle pashto چې سوال له د ارتش کې په تعریفاتو کې او اړول مستقره دي تعریفاتو کې او اړول دي څنګه راځي ځکه اور از دي لپاره د عہد شک پیدا کی شک پیدا کی او تعریف مقام د تعریف دي مقام د ملو مولوی دی مقام د شکو او د بام نه دی دا او دی وی راغو موږ جوابو شه اغه او نارواري اګه دې کوم نن تقسیم دا حقي او چې کوم تقسیم محدود وي هغه ناروون دي هغه اوناروارې تقسیم د چا کې دا حقي چې یو یا ذاتارې یا ذاتارې ته په پتلی څخه چې دا دا او غلط دي دا څنګه دي او چې کوم تقسیم د چا محدود وي صحیح دي دې تقسیم نو محدود وکړو دا وای کو چې کمونو کله په لفظ کې راځي او کله په غیر لفظ کې راځي خو نو چې د چاړه بل <تصال> لفظ او هیڅ څه چې د غیر نو او د پرځري چې کله سلا په شي بیا چې کمونو افتاسو معلوم مالوم شی اول نو په هم مې نو شه اوساني فهم کیږي فورن د دې نه چې کمونو شه څه ثاني یو نبل معلومی کی ز نور به هوار I let the...